Голос ласкавий і ще страшніше від цієї ласки в голосі. Юрко, шипучить затерплів уста, а чий же ти будеш? Гурпинин, гурпиних розчихи, це тієї гурпини, що біля церкви сидить над яром.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 «Ти ж мій славненький!» Сріблонемічної усмішки спалахує на тіччиному чорному лиці. «Не готував дід гостинців для внука?» «Не знаю», – дітка Юстина хмарніє на виду. «Кажеш, мати твоя горпина, хрущиха?» «Кажеш, дід Ілько?»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 «Где ж він тепер тобі візьме?» «А ми з матір'ю не чули про діда. А ти дійдино ближче до мене», – просить тітка Юстина. Забувшись, похнюплений Юрко вступає вперед, але зразу ж зупиняється, хоч і добрий голос у тітки, а лячна. «Та не бійся, я тобі щось дам».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 і з курячим яєчком. Юрко дивиться на куряче яєчко.